محمد این آلی زید انتماعیم دے فَقَالُوا لَدَغَدَ جُرْحَمُ قَبِلِي کَمْ خَلَقْ چِ مَقِعِ مُقَرَّمِ سَرَ سِرِ دِلَ وَغَوْبِعُ قَدِي نَدَيْرَالِ اَو دِعِسْمَائِلِ الْاَلِيهِ السَّلَامُ وَالِدِي تَو فَرْمَائِل اَتَعَذَنِينَ ایاتی इजाजत کے منہ تا ان ننزلہ اندکی چې موږ د تا سره دیږې کې دی رشو قالت نعم نو حضرت حاجی بیبی رضی اللہ عنہ ورته وی چې آو ولکن لا حق لكم فیما او په استعمال او حق مکو په وګو کې نه قالو نعمی ویډه قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ چه نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی فالحا ذلک ام اسماعیل و دا خبر مور د اسماعیل علیہ السلام داورتد الفتی و خبره و هیت خبر حب الانس اواغی خدا غفور چې دغه شکرایشی چې دیت په انس حاصل شی نو دجرهم قبیله د غزای کې دی رشو فَنَزَلُوا ننظرل کې دیول فرسله اهل او خبرو للو کو لهلو ایالته ف نظلو مع هم نیں ورس حَتَّى غذ کې دیررش حتى راطانو ترد چې کله شول دی په مک وقررنې کې اهله بيتن سپنو والله وشبّ غلامو او اسمله اسلام زوان شو وت العربية اے باجی کتابونو لیکلی چې د عربی ابتداد د ابراهیم علیه السلام نه راغله بعضو محدثین حدیث په تفسیر کې ذکر کړي علامه احمد شاکر یو لوی عالم محدث ګرځي او د دینه معلومه ده اشوا د عربی د ابراهیم السلام نه مخکې موجوده و وتعلم العربیه تمنه زداه اسماعیل علیہ السلام عربی جبا د دغه جرهم و انفسهم و اعجبهم یعنی نفیس او دیر قیمتی گاننو و او دغی جرهم قبیلی تا دا دیر پتا جفیم یعنی اسماعیل علیہ السلام سره دیر زیاده منوار اداورتا دیر خیستاو دیر جیبراتنو خین شب بکل چی دیزوان شو پلم ما ادرک هرکل چي دي يني دواده زمانه تور سي دو نو زوجوه زو امراقا منهم پنیکا ور کور کدي جرم قبيله والو يو زنان دتويها ومات امو او په دغه وخت کې د اسماعيل عليه السلام والد حضرت هاجر بيبي رضي الله عنها وفات شو فجا و راغله ابراهيم عليه السلام بعد ما پس ددین چھے نکاہ کریو اسماعیل علیہ السلام وادے کریو یوتوا علی او ترکتبو او حضرت ابراہیم علیہ السلام ینے قتل او خپل اترک اخپل کم میراسو بچی چی پریخی نو داغی خبرگیری اغسطہ فلم یجد اسماعیلہ نو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انو مندو فقال امراته داغد دبینه بی تپوش کو ان خدا مبارک وستا خاوونس علیہ السلام فقالت خرج اوه غوته ر او یبتغی لنا موږ د پاره رزق لټای وڅی روایت نی یسوید لنا موږ د پاره هکار کړ ثم قالهم صالح ابراهیم علیہ السلام د خپل رنگور نه تپوش کو نه عیش هم چستاسو جوان فباردغه هغه ات او د طریقې او د ژوند د دوی کې د عيش هم او هي ات هيو باندې ورستا سجوندو گزاران څنګه ده فقال تغورت و نحن بشر موخډر په تکلیف نه نحن فی ديق او موخډر په څنګه کیو وشدت نو پسختي کیو وشکت الیه او دیر شکایتونه او کل ابراهیم علیه السلام دا پیجن دی نه چې دا سوګره خالق ایداجا ازوجو کی ویچکل ری راشی نو اکرئی علیہ السلام اغطب زماد طرفن سلام ہوئے وقولی لہو ادارتی بورت ہوئے چیو اسپنگیر مشر راغلے ہوئے یغیر عطبت بابی دی بدلدی کی درشل دخپل دروازی تا درشلی مناثبہ نرک پلم ماجا اسماعیل ورد رجی اسماعیل السلام راغلے نو انہو آنا سا شئر اے آغا دا سی مانوز سو دیوشی سرا دا سی پی دا دا دا انبیاء علیہ السلام موجزوی چیر دا سی لکسو خوچ راغلیوی فقال حل جاکم جا منہ دن وی تاسو تسوک راغلیو قالت نعم وی جانا شیخن دا سی او گودار او کذا و کذا دا, دا سی دا سی دا غشکلو فسا لنا انکو استاب آرکرانا تا اسماعیل السلام تا بی ب فاخبرته فا نو ماولت خبر ورکو فسالنی نو ما نه تاسو کو چكيفه شننه زمون جوان څنګه دے فاخبرته فا نو خبر ورکو چې انفي جهد و شدت مون پړې تکلیف او مشقت کیو خال اسماعیل السلام ورته فانو ساتش بشین تا ته د خبري وصیت کړي قال تاغي وینا ماو همارنی وینم ما چې دا څه خبره کړي شیرد آدھا خاون دراشین د شد دروازی دورشن لبدلکا وی خدا خوی ما کا حکم کریانو فارقا کی شد تاج بدا کم الہیقی بی احلی کی وی ذا خطول احل او پلار والدینو کرزا فطول قحانو تلاکی ورکو وتزوج منهم اخرا او پنکی واغست ددوین بلا ای بوردی کدام وئی کیدیو زنان انا خپل کور د لغو او د توند شکایت دا ګره بیا نه پخای د انبیاله السلام او د کاملینو په کورونو کې لږی او دی بھی. نو دېدا شکایتونو کل دا, شکایت دا ابراهیم علیہ السلام ته پخنه شو او خپل بچته د دې السلام حکم فرماي دتذل ذی بلا زنان راینه په نکاوه واستا فلا بسانه ابراهیم وقت اکرلو د دوی نه ابراهيم عليه السلام ماشاء الله او صلی الله فحوا ثم تاهم بیا اور درا غی بعد او پس ته دینا فلم یجدو اسماعیل علیہ السلام ولمن فدا علی امراته ورن شوداو کو بی بی فسالانه او دخل بسی بارکه ته کو قالت خرج یبتگی لنا و اوتری مند فار رزق طلب کای قالت كيف ان تم سنگے و د بی بی نا فبارد ژوند د دوی کې وای هیرته او بارداه شکل شوه تا ژوندای د دوی کې فقالت له له بخير وصات اګوی مونډر په خیر او فراخي سره يو واسنت الله ولا الله ما سناوي فقال ابراهيم عليه السلام رد ما طعامكم استا سو طعام قالت دي وي الله مو قال فما شرابكم فُمْ يساس سكا قال الماء هذا زمزم قال ابراهيم عليه السلام اللهم بارك لهم في اللحم والماء يا الله دينه برکت واچي فوا خوفو قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمای جن کی دا زمادنی کو دعا وا الله بقي وال اولاد ذیف وها او پری بو کی برکت وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ يَوْمَ يَدِنْ حَبُّنْ نُو بیر پارا پدا نور سدانے مادے وَلَوْ قَانَ لَهُمْ كَچَرِوِنْا دَعَا لَهُمْ فِيهِ جدی نور دانو او دنور فصل نبارکی بے مورد دعا کرے وار قال اللہ حبی فرمائی فَهُمَا نُو دادوارا چیدی لار يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ خالی والے نکئی علیهما قدی دواروا ن یوسن بغیر مکہ تا بغیر د مکین الا لم یوافقاه مگر دا د سر موافق نه راځي او کما کوم کرمکه ہمیشہ کو غاو بو کی سره اتفاق کای ندا ور سر موافق نور زینو کی ہمیشہ تشغوا بو دا موافقت نه کوي و شری روایت په یوه روایت کې راغلی فجا اراغ ابراهیم علی السلام فقال به ان اسماعیل ویکم زیکن اسماعیل علیہ السلام فقالت بیبیو فقالت امراتو بیبیو وی زہبہ یسوی دولار دختار کئی فقالت امراتو بیبیو وردوی علا تنزلو تراکوشکنا فتتعما توعام با اخری و تشربا اوبو با اسکی قال ابراہیم علیہ السلام وردوما توعامو کم وما شرابو کم استاسو توعامو استاک سرے حالہ طعامه اللہمو وزموغه طعام و خادا و شرابنا الماء عاوزموغه د اس قال ابراهيم عليه السلام اللهم بارك لهم في دعاءهم و شرابهم الله دې له په دې طعام او اسکاټ کې برکت واچي قال راوي فرمایي فقال القاسم صلى الله عليه وسلم و القاسم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي بركه دعوه ابراهيم دې سلام کو ني سما دا وی مسروره طریقہ را چې پناری نو بچو کې مشر بچی باندې نړۍ ځان ته کو او کوم مشر بچي نی زمنه د نړۍ نو په لونو باندې کو نیقیدی په دیش غذنبي رسول سلام کو نی سوا ابو القاسم صلی الله علیه و سلم و برکت دعوه دا په مکه کې چر دی و دا برکت د دعاه ابراهیم السلام دی قال لقبا جاء لو توتی شکر قاوند راشی لفقری علیہ السلام زماز طرف نو پی سلام وایا و موریه ورکه حکم کا یثبت عقب تبابی باقی دی اواتی درشن لخل دروازه فلم اجا اسماعیل هر کل اشراق اسماعیل علیہ السلام قال راغلی عممتو ګډا حسنل ہے اډېر کل شکل او اسنت لهي او دي بی بی پا دا مشهر شیخ بانډېر عارفونه وکي فسالنی عن کما نه تقوس کوستا بارکی فاخبرت نما ورکو فسالنی کیفه ای سنا نما نه تقوس کوچی جن مسند پا خبرته خبر ورکو چی انا به خیر منکرر په خیر سره یو قال فوصا بشین ويسو سي وصيه سي درته کړي قال ان بي بيوې ناماو يقراوا عليك السلام پتہي سلام وي ويامرک او ذات حکم کولو انت سب بت عتب بطا بابک سیدا د خپل دروازي درشل لقای مروسی قال ذاک ابي ودا زما والد محترم ابراهيم عليه السلام وانت العتبه او تا درشل امرني ماده حکم کړان ان امسکه کیچتا قائم متا ایم او ساتم ذکر تد انبیائو دو دا پور داستان قابل ہے ثم لبسان هم ماشاء الله به وخت ی کو ابراہیم علیہ السلام ثم رشد الله خو ثم جا بعد ذلک بیاپس ذین را ہے و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام یبری نبل الله اقل کچھ سمول اگر تا پیروال لغول و زر ورسلغول تحت دو حتن لام دراغه غټونه قربم من زمزمہ چې د زمزم زم دې او د بوسر من کېو اسماعیل علیہ السلام راسته خوشی جوړول او دې کې حضرت ابراهیم علیہ السلام راغله فلم راه قام الی هر کله چې والد محترم کتل ورتفاسو پسونه کما یسنو الوالد من چې والد دا اولاد سره کوي یو بل یوبلی رونیو قومو آنکیوکا والولد بالوالد او دا سیوکن لکم محربانا بچیچنا محربانا والی سرکیو زکڑیر مدپسی لیوبلسر ملاقات شو قال ابراہیم علیہ السلام ورطوی اے اسماعیلو اے اسماعیل علیہ السلام ان اللہ امرنی بی امرن وی ما تقواللہ او حکم کرن قال فسنا امامر تربو وی کواغچ حکم کرنی دیتا رستا قال وَتُعِينُونِي وَتَوَزَّمَا مَدَدْتِهِ قَالَ وَأُعِينُكَ زَبَدِ مَدَدكُمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي وَإِلَّا مَا تَحُكُمُ كَدَهُ أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا چيزو جوړ کمي او کور ها بنا ديږي دی واشاروا اشاروا کا إِلَى أَعْمَتٍ يَوْدَ سِ أَعْمَ وَي نوپا دا وخت کې راحال قواعد راپور تکل بنیادونه مینه بیت الله شریف وګره بیت الله شریف اول بانی ګر ابراهيم عليه السلام نه دا پور مې ملائكو جوړ کړو بیا ادم عليه السلام نو کړو د دې په جوړونکو کې جوړونکه حضرت اس ابراهيم عليه السلام نه ها تاسو نو څو وخت کې بیت الله شریف تعمیر کړو نو ایده او داست زیل او چې بعضې چه باز اگردی قدرتی بغیر دو سیمتو نار لگیدنیوی لگی او پلده اینور کدائیو نکا او اخیر پورجیده او را سیدل نو داست بنیاد او کتو چه باغی که داست کسم اگردی لگیدنیوی دو او خدو کپ پشان او داگه نکشه بازی کتابونو ذکر کرده نو دا اول بانی نره او غزروب بنیادونو بانی دای بنیادی خیره فجار اسماعیل شوروش اسماعیل علیہ السلام یادی بالحجارہ رارب ورطگٹی و ابراہیم و یبنی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جنورو حتی اذا ارتقال بناو تردیچ پور تشوہ عبادین بهذا الحجر ریوڑا گتا مقام ابراہیم چیورتوئی فوضعہو لہو نکی خود دل راہ فقام عليه ابراهيم عليه السلام پاې اتره قدمونه په کې جوړ شو او دیګه کیک الله هردا ټول چې دا واه او چت دغه دیوارونو لره پیدا و اسماعیل اسماعیل عليه السلام یو ناول ورکول ورکاټ یو پدی تریکی بیت الله شریف تیار شو او ورچ بیت الله جوړولو نو دوه نو کلا رو بچي اميه عليه السلام جړلو دعاوې کوله وهما یقولان دیدوار دا دعا پولا ربنا تقبل مننا اللہ قبول کی دا محنت زموندان انکا انت السمیع العلی بے شکت چی نتے اوری دن کے چا دا ارچا دا فریان نزمونگ دا دعا مورے او علیم دا ارچا پنیتونو کوئے نمونگ چی دا تاکور جو رو زمونگ پنیت بانم کوئے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی بیو الا اقبل بچیم فخوش بیاباند حرم شریف کی بریفی وفی روایتیں فیو روایت کے داسی دیچه انہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام خرج بی اسماعیل تلعو دی اسماعیل علیہ السلام و ام اسماعیل او دمور دی اسماعیل علیہ السلام سرچی حاجی ربی بی, بی داغیر نمو او ماہم شن نتن ددائی یو یومشکو کی حما ان فاری شو په ری اوه په دې خوشي ځنګل او بیابان ده حرم شریف کی پره په جالت مشهور شو یو ام اسماعیله مور د اسماعیل اله سلام تشربو چوبو اس کلیمنا شنتی د دغه مشکنا فیدر لبنها نرات للوا اغشود د دې علی صبیها پماشوند دی حتا قدم مکہ تطردی چه مکیم و کرمی ترالا فا ودوا آها نپری خود اندئی ابراہیم علیہ السلام تحت دوحتن لاندی دیو غٹ اونینا چدا بالکل حرم شریف سر نجدی و نوا او سم رجائے ابراہیم او بیالارو ابراہیم علیہ السلام ایلا احلی اخبلا حلتا ایب لے بیبی علیہ السلام پشام چوشام تلاڑو بات بات هو ام اسماعیل ور پسیش علیہ السلام حتا لما بلغ کذا تر دی چور رسیدن کذا مقام ادا د مکی مکرمي او زیر نادتهم ورائهی نو आवाज ورته ور کو طرف نه یا ابراهیم من فترقنا ممشا قال اللہ وی قالت بيبي بی ورته وی ګرام نه خلیل الرحمن بيبي بی وا ورزیتہ بی الا زف الله راضی جل العالم فریز فرجات نواقشوا وجعل الشرو وا تشربوا من الشنده چه دی وبوسکلی دغه مشکنا و يدر لبنها على ثبيها اورات للبشود د دې دلیف بچي حتى لما قني الماء وبخلاص شويه مگه مور لا کله قرات نه نو بیا د بچي شو دم دي ديو جنا مسلا دا د رمضان شریف فراشي او یو زرا خپل بچي ته شو دو او دي سره دا فکر دي چې زمادا بچي یا زبا د لوګي د وجنا تکلیف را لورسي نو دا د رمضان روجي ننيسي خو چې بچي له دل نقصان ورته دي بیا به قزاره کړو قالت دي ديو فرمایل لو زه هرته په نظر تو او دی نزدی ڈی رئی سفا مروات او خیجم لعلی او حس و حدن کی بیشی چو گورم یوتن قال قضا حبت داللہ حبیبوی داللہ قصوعدت اس وفا نو صفا ڈی رئی لورو خطا فنظرت گیر چاپی رئی کتل چکو چری سوکوی نو چې ده خپل بیشی ده پارس مطالباو کب ونظرت او دیو کتل حل تو حس و حدن چایا گوری سو تو حس آدن دیو نکتو یوتن فلم ما بلغ الواديه کله چې دو دا د واده دې او صفاو مروا کومن کدا غفړ تر ورته دا نو وسعت مند هو والا واتل مروا مروا ترالا وقالت او دا څه ګرځښونه دی وکړه سن قال قد يدوي لو ذهبت كذلك لشم فنظرت چي زورم چې ما فعل السبيو هغه ماشو څوک لسه نه څخړلې نيسته تخطولې دي او زنګل فذهبت فنظرت لدا lana chi wikat al fayda ala hali ma'shum ba khul hal ka annahu yansha'u lil mawt hey mashghad tuwaya lughat ul mawlik liqad zan kadan fo waqti chi sray bad bad sa'id aba chi tu katu nag bad bad sa'asta tabij bazangadan shuru zaka sawar tamilawidam na qarat فلم تقرها نفسها لوديت ده دې نفس قرار ور او به قرار ش مور خلخ خل بچی ته کتیش فقال دي ولو ذهبت كزلالشا فنظرت وبرم لعل وحس واحدا كي ديشي جي سكوبرم فذهبت لا را فسائده الصفا صفا لري لو خطا فنظرت نبيك تن فلم تحس واحدا نسودو نکتن حتى ترديشي اكممخ با وپیری دیت للراکل برابر کل سم قالت زیادیوی لو زہبتو کزل آراشا فنظر تو گرم ما فعالا چماشم سکڑی فیراہی بیساوتی ایدا پس مرواڑی ری و یو آوازی واو ریدو فقالت نو دیو ارتوی اغس کسفر یادرسی کولشی او مدد کولشی نو کا انکانا اندک خیرن انک کتاثر سخیر ہوئی و جرا ل فایدا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ذم ذم د پوری سرا ولار فقال بی عقی به هكذا یخلق كل لازم از پزمکوا الا وغمزا وغمزا تی عقی به بی یادا مناوا اشارے او کپ دخلی پند سرا ل الارض پزمکا نفم بشق الماء دو بوچی نتروواته ده زمزم دابیه فدو هشق امو اسماعیل له خوف زده شو قیر اس و مرده اسماعیل علیہ السلام هغه غریبی هره رتن تی ده تیرګړیو تکلیف نہ فجالت فروشا تحت نور هغه درته لپ راډ کول او به چا بکول و ذکرل حدیث بیتولیহি او به حدیث د غشان او به ذکر هو رواه البخاری به هغه روایت ده کل دها ده و دیتو اون روایاتو سر امام بخاری دا حدیث ذکر کرده دیتا او در لووی ادوحا اشجرت الكبیر اگتیونه دوئی او قولوه قفا اے والا واقش والجریو الرسول پاسد دوئی وعلفا ماناو وجدا یعنی ویموند او قولوه ینشه اے یشحقو چیداتی بد بد ساسر ایلی او ذا مرد د ورین اس ویلی او आवाजونه کوي د سعید ابن زید رضی الله عنه روایت ده قال د فرمای سمے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی ماورې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولش فرمایله الكمعه من المن تاسو ورته خریاني وایکه نپیژنه مونږ ورته دی تدیش کل ته ګمانډ وای دغه قصې ریدا چې د چمچ پشکل لزم کنه روزی د پشقال د بارانو په ورسو نو ویداد ممن نه ده وما ما او دا دی دا شفا دا او د دې دا او ګو شفا د استرګو لپاره ابو هرره رضی الله عنه اې زمای او وین جواب او بلکل نظر ختم وی وی شو ویدا میرا او نچور میک ورتاویو څوش پی ورته سلای وا چون رو غرمه د شفا دا وب جمع کوي فدا شې عمومه علماء د دې خالص په استعمال دی او که یو خيار حکيمي هغه په څه دوائي غړي کې نو غشانه استعمال نو د ارمان دستور غو د پاره د دستور غو د کمزوري او نظر د پاره د جيداو بو او لوې شفاله مشکا شریف کې مون تفصيل ذکر کړی متفقن عليه کتاب الاستغفار دا کتاب د بیان د مغفرت او د استغفار غوښتنو کې عزاد مسنف رحمت الله علیہ کمال فهم دے اور اذار حدیث کتاب چ شروع نداء سرورو و اختتام درس دی نو د کتاب اخر کې استغفار ذکر کړو چې انسان تاسو ډېر ډېر استغفار ويل پکار دی خدای عمر په آخري څخه نورم استغفار طرف توجه وکاردا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چدو دے واستغفر لغمک قال قبلکم واستغفر لغمک و خنا او غالات تخلو گناہوں نو اے د الله د حبیب کو گناہوں نو علما کرام وکلی دی جمبی علیہم الصلاۃ والسلام بعض اوقات کیوڑے اوقات غری او یو جایز نو کل غی په جواز عملو کی د امت دا ثان تیاره پاره هغه غورا فری نو دام آغی تا دا مغی ته یو گناہ کاری لکه د بدر د قیدیان او نفدیه غسل جایز خدای هغه قتل ول الله ته ډیر محبوبه اباظ علماء کرامو دام ویلی چ هر یو وخت په وخت به الله حبیب تا د رب العالمین سره قرب او نزدېکټ حاصلې دو ناغښتې مرتبه ته چې وایو رسیدل ناغښته ته مرتبه وو ورتدا چې ګناهون تشکار شو وقالت اعلی والله فرمایلی واست واستغفر الله بخنه وغفر الله ان الله بیشک الله کان د غفور الرحیم بخون کې هر وقال تعالى وفرمایلی دی اللہ تعالی چلویدے فسبح بحمد ربك اخرانی صورت دے تقریبا قران شریف کی اخرانی صورت کے اللہ القحبیب توئی فاقبیا نو سرت صفات ود بیان و لذرف ثانا واستغفر هو دی اللہ نے بہنا کہا انه کان توابا بیشک اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے وقال تعالى وفرمایلی دی الله تعالی شلویدے للذین اتقوا عند ربهم جنات دبار هغه کسانو چې یریدلی دی د خپل ربنا اوایي کې تقوا د پنځ دره دی جنتونه وای اله قوله دی دی قال الله پورے عزا وجللا چې دی زت اول شان خاوند دی ول مستغفرین بالاسهار و اذا مومنان د الله ن وبخناواڑی پاوقاتو د پښمنی کې وقال کا او فرمال الله ت ش وما عمل سو خرا غچ چې عملو کونا کار او يزلم نفسهُ یا ظلم يو کو پخپلزار و گو کا یا ل گنیو کا ثم ي خر الله او ب د الله ن پخلا سر بخن غ الله غفور ال الرَّحيما نوؤوب ممي الله بفون ک اومهبان ایک طول عمر جا گناہ نہ کرے دے یوزل او توبہ اللہ غار سبو له معاف وقالت علہ اللہ فرمائی دی و ما کان اللہ ندی اللہ لیعذبہم عذاب ورکی دے کافر او اگر شدی پخفلقلو یعذاب دراش وان تفیہم او حبیبتا سو فدی کی موجودی ہے و ما کان اللہ ندی اللہ معذبہم عذاب ور کون کے دویتا وا هم یستغفرون او حالان کی دای بخنا غاری یو کوم قوم چې گناهونه م کوي خدای دې الله نه بخنا غاری نو عذاب یې لا هیڅ نه راسي وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلویدے والذین حاتسانذا فالفاحشه کل چوکې دای یو کار د به حیاه او ظلموا انفسهم یا ظلم کی په خپل ځانونو زکر الله نو النار یاکی دا اللہ ملاقات را یاد کی دا الله ته حضور کې فرض د قیامت ورځې دل را یاد فاستغفرو لذنوبه هم زنه دی بخنه غاری د خپل ګناهونو لپاره و مې اغفرو لذنوب الا الله او نشي معاف کول ګناهونه مگر یو الله ولم يسروا د مؤمنان می شواله نه کئ علما باغ ګناهونو فعلو شې د کړي بلکې توبته وباس وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْ دَيْقُوږي کچره دای توبه ويستار نو الله توبه قبل اي ومن ذري والآيات في البيرة معلومه کډېر دي دی. او معروف او مشهور دي علي وانل اغر المزني رضي الله دا اگر المزنی رضی اللہ عنہ روایت ہے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا نے دی انه بے شک شان دادہ ل یغانو علی قلبک ودیدے کلام مترجم چې دا زنگ معنا کړی دا صحیح نه را انه بے شک شان دادہ ل یغانو فردرا واستے شی زما پسړو و انی لا استغفر الله اویشک از خان بها بہنه غالم د الله یوم یورزک من بعد مہجبہ ذاب اللہ لفریزو زکذا دی توئی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ا مقصد له شو سراللہ حبیب بکل پا جواز امالو کو او اغا اولاو بہتر کار بے دو امت دا تانتیا دا پارا پریخ نویہ بے داغی دو وجنے و خبتان پزر راگے او استخفار بے روخت دو وی بیشک حاما وستیشی زمان پزر را او بیلاللہ نا پیورس کی سرطا روان لمن ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے امیع تماوری دلی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکولو چے فرمایے نہیں والله انی لا استغفر چه بیشک مخا بخن غانم د الله نو ویله اوت واسم دی الله تا فی یوم ظیا و قرتنا رواه هو روایت تے اور حدیث اثر ہے پوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ذی زماذ قسم ذی ہی چه زما روح داکرے لولق نخام نخا مخالف است دیو بقام نی وقام یجنبون شیب گناہوں نہ کوله فاستغفرون الله و یا الى الله نہ بخناخته تعالی جلل والیرے فیغفر لهم وللا باغی لبخنا کوله رواه مسلمه ای ګوره د حدیث دا معنا نه نه غنچه ما تعالی دا ترغیب و تیزی د چ گناہوں کا ځکه الله او قران شریف او انبیال مسالم دنیا تدیره پار را لګری چې د گناہوں نه مننه اصل کی تو خبر ازان کوئی کہے اے دا الله صفات دے غفار دا الله صفات دے غفور دا الله صفات دے عفور دا الله صفات دے واسع المغفرا در رب العالمین دا مخلوق دے دا بار پیدا کڑے چې دا خلق صفات و ظهور فرمایي اوس چری گناہوں دا خلق وینا و گناہوں نه او دای توبه نیسته و الله معاف نو ده الله ده غفار او ده غفور او ده عفو او ده واسع والمغفرہ صفت ظهور بنوي شوه ابر لمخيال رسل لکه الله رازق ره نو که ده مخلوق نو وي چي ته ضرورت ره نو ده الله ده رازقيت ده صفت بسنده ظهور کي ده ابر لمخيال رسل نو دا, دا, دا, دا چي رب العالمين نا مخلوق دي پارا پیدا کړي چې ده الله ده صفات ظهور شي اي کچري مونږ گناهونو والله صبر نو او یا حمدستی عذاب را لے گلے مد الله الحلیم د صفت ظهور بنه کړي الله ته حلیم وای چې خلق به سکی سکي د الله دې ووشتا هو سره د گناهونو نبا الله رب العزت محلت ور نو مد حلیم صفت ظهور کی خو سید حدیث په مقصد را نه حدیث کې دا معنی نه د نجره ګناو ترغیب ور کوي <تصفح> بلکې حدیث کې دا معنی نه چې عام بیا او بغیر سمره چیز دا گناهګار دي کدی گناهونو کوله او توبه نو دعا اللہ تزنی صفات و ظہور بکو کمی طریقی کی دے رواہ مسلمن وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال لے فرمائی کن نا اومنگا نا عبد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا پارا فی المجلس الواحد فی او مجلس کسی کی بناستو مئت مرتن سلزل بے رب بغفر لی اے سمار رب مالکنا وک و تب علیا اوهما باندې مهربانی وک او توبه می قبول کین انکا انت التواب الرحیم بیشک تی توبه قبلون ک او رحم کون ک رواه ابو داؤد و ترمذی وکالا حدیث حسن الصحیح حدیث نور الله حبیب ګنام نشتا او په مجلس کې ویسل پیریدا سی دیو جن هر مسلمان تا ډیر ډیر استغفار تو توبه سپکار دی عبد الله ابن باسر رضی الله عنه روایت ده دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی مل لازم الاستغفار چا چ لازم رونیو استغفار او الله ند گناهونو مافي غواړي او په ګناونو ختمانه دی او جاړي جعل الله له نووګر اللہ الله دې من كل دویقن مخرجن دا دا دا دا دا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا د هر تکلیف او تنگي نه د وټولاره ته په هر قسمه مشکل کې چې څوک ده او د توبه څووبه نو ملا دنی مشکل نه وټولاره بوله جوړه او مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا او د هر غمنا نه الله دې کولا وېدو لار په او چا چې توبې او استغفار لازم رونیو وارزقهو من حيث لا يحتسب رزق وو لور کی دا غزنا چدته په خیال او وهم ذمان کی بنی رواه ابو دا اور نور دیو است پار شور فائدې ذکر دیو جنباد خلق په مشکلات او مصائب او کی مبتلای ناغی ویسو ورد وزیفی و اسی وظیفو وګراتو وظیفی کول سر گناهن خپل خود لید ضروری هې پکم مشکل کی غیر نو صحیح توبه او او صحیح دا الله بنده جوړ شاه نور رب العالمین د صحیح توبه د وجهنا دا ټول مشکلات به ختم کی و یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود ابن مسعود رضی الله عنه روایت سے دے فرمائی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی من قال چاچداسیو یستغفر الله الذی وخناوالم ده الله هغه ذاتنا لا اله الا هو چې نشته دې بلې عبادت مستحق سوا ده دغه اللهنا الحي القيوم چې هغه بشه ژوند دې ده القيوم او دته له مخلوقاتو تدبير کوي واعوذ بالله او د الله لپاره توبه وباس چا چې دغه شان استغفار وې داز کوي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واعوذ بالله حدیث کذاب راغلی سوتو د کلی او درې پیری وای نو د دې گناهونه الله معاف کی اگر کدهونو د پاره عمرای او اگر کده خوارده شه عمرای وای چې دا چې وې نو غفرت ذنوبه معاف بکړې شي گناهونه دته و ان کان اگر کویده قد فر من زه چې دید میدان جهاد نه تخته دلې اید کافر سر جن مسلمانان و جہادوی نو بلا عذر شریعت اختقول گناه کبیر اللہ نو دری استغفار فر اللہ گناہ کبیر قبائر رب مافکین رواہ ابو داود و ترمیزی والحاکم رحمہم اللہ وقال ویلی امام حاکم حدیث صحیح دا حدیث صحیح دا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلمن وشرط امام بخاری او امام مسلم رہے ولع شرط نه دی ته وي چې به محدثین دا حدیث د نقل کولو شرایط مقرر کړي او هر محدث د خپل شرایط مطابق حدیث نقل کړي دغه ویل لا شرط البخاري ومطان شداد ابن اوس رضی الله عنه د شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی, دی سید الاستغفار اغه سردار د استغفار اغه دا دے اَن بندو و و وی. دی ايقول العبد چې یو بنده وای ګوردارو ځان ساری او ماخام یو زلوین پکار دی دی تسید الاستغفار وای اود د دې دی ویلو دور الویل یجاب دی وای سید الاستغفار دی ته وای چې یو بنده وای اللهم یا الله انت ربي تزمرم لا اله الا انتا نشتد بالحص بل عبادت مستحق مگر تھی خلقتنی تازت دا کرے وانا عبد کا اوزستا بندے وانا لا عهد کا اوزستا پا عهد بانے و وعد کا اوزستا پا وعدی بانے قائم و دائم مستت وعبو سمرچ زما وسوتا قد تے اللہ اعوذو بھی اعوذ بکا بے نعمتکا علیہ بعض کتاب انہوں غلطی را استعادے کے سنگھا الفاظ جواب اعوذ حراس غردات سی سید الاستغفار عربو در کتابونو رسېږي بالکل خطا غلطي نه کوشش کوي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاعت بك من شر ما صنعت وګورئ دي کې د الفاظ غلط دي چې اعوذ بك به نعمتك عليا دا انفاق کته شاید وي ردي کې ونه ابو او اعوذ بك اعوذ شر ما صنعت فلا حول ولا استطاعه ذات علیا ده شر هغه نش ما کړی ابو الاكا بنعمتك علیا ابو الاكا ز اقرار کو متالا بنعمتك پنمت علي اللهم الله ز اقرار کو استا کو ما باندې به انتها نعمت نه وي وا ابو او زي اقرار کوم د خپل ګناحو او جرمونو فخر لي ما ته بخانو کې فانه لا يخبر الزنوبا شاندار چنه بخي ګناحو نه مگرث تالا حبي وي من خالها من النهار چاچوي دا دورز نه اې دورز په ولي سكي وي مو كن ان بهاو پدي يفينو فما تا ميومه يوده بدرس کي مرش قبل ان يمسى مخدر ما قام كه دورا فهو من اهل الجنه نو دې ود جنت ومن قالها من الليل واشهدها لما سيد الاستغفار بشپي اوي وهو موقن بهوذه يقين يقدي فما قبل ان يصبح نو دې مرش مخدي دي نشي دي صباحي فهو من اهل الجنه نو دې غوي دي جنت والو نه رواه وی پای مذمومه سره د پای مذمومه تن پای مذمومه سره او بیا اور پس واو دی او حمزه او باغه با مد دی معنی سره اخر واعترفو ذ اقرار کو موذئ اعتراف کو داهر صوبان رضی الله عنه ن روایت ده قالو فرمای کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه و دی دیوژن غره تاسو دی ټول کتابونو کې غلطی نه دا دعاو ته سمه کوي رسول ریاض صالحین تاسو دی نو په صدقه ترتیب په کم یو کینی نو باغی کې غلطی دینه یادوي ما دې کې خطر اړه ده صحابه رضی الله عنهم روایت دې فرمایي او رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ان صرف من صلاتي چکل برو ګرځیدو د مزدنا دا فرض مزدنا نو وی به استغفر الله ثلاثه استغفر الله ثلاثه درې زری بيد اللهنا بخش نو واست وقالو دل اللهبيب بي اللهما السلام سلامت يا الله تو سلامتي يا ورقولوا السلام او ذا الطرفنا سلامتي يا تبارك يا ذل جلل واكرام دا خیر او دا برکت هاوند دي ته هې هاوند د لښان او دي عزت ورکو له قيل للاوزاعي ويل شي امام اوزايري مولاتا او هو راویان د دي حديث نه دي كه فل استغفار استغفار بسړي څنګه وي قال يقول او فرمایل چې دا سی وای مز استغفر الله استغفر الله کنه درې پیری په دا سی ووي هر فرض مصفصی دری پیری استغفار دا آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا فرمائی و اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو این یقولا چھ ڈیرو چھوی بے قبل موت ہی دخلو فات کے دون مخے سبحان اللہ و بحمد ہی پاکی دا اللہ صفات تدی اللہ نا استغفر اللہ زبخن وانم داللانا واتوبی لیہی اوزدی اللہ لتوبو باسم متفقن علیہی تحرطانس رضی اللہ عنہونا نوایت تے دے فرمائی چه ماوری دي د رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے یقولو چه فرمائیل قال اللہ تعالی وی فرمائیلی دی اللہ تعالی حدیث قدسی دے یبنا آدماء ابنی آدماء انکا بے شکت چه ما دعوتنی ترسو چی تم مارا بلی وراجو تنیو تزمان امید ساتی کې کے نو نغفرتو لکا زب بخنکم تا تعالی ما کان منکا سرد حغصن چی تا در طرف نسمر گناہ حلم دی خضب مافتو و لا اوبالی اوز اس پروان اللہ رب دادا اللہ کو صفات کیو صفت دی صفت لا اوبالی الله دیچہ سے پروان لری يا ابن ادم اي بني ادم لو بلغت ذنوبك كشرع رسيک ستاده گناهونه عنان السماء اغور يزد اسمان تا اے تمره گناهونو ډيري جوړ شي چې د دې وريزه ثم استغفرتني او غات زمانه به خنو غاړي لو غفرت لك از بدر لك خنو كم ولا وبالي اعوذ استفاروان الرب يا ابن ادم اي بني ادم انك في شتت شيلو ته لو اتهتنی کتر اطللو کې ماتا به قراب الارض حتوایا پاندازی د تقوا لزمکه حتوایا ګناه غنا ارا طولزمکه دې د ګناهول نه ډککړي ثم لقیتنی او بیا زما سره ملاوشې او لا تشرک بی شیئن او تا زما سره هیڅ یو شی شریک لا اتک به قرابها نه هام خازبر اطللو کوم تا ان ذا زید دقوالی د دې زمکه بخنا او هر څه پر تماف پر رواه تریویزیو ور زده دا ته حدیث مقصد داني چې د نشو کې واو دې وی جراشه دا مال د گناهونو ترغیب ده دا س دماغواله تر شاذهن لدارازین او غلی وني دماغ دي ته دا حدیث مقصد وی الله غفل کرم ذکر کوي غفل رحم ذکر کوي او په دې کې د گناهونو شي نبیاء انبیاء علیہم السلامی دا دید من نکولو دا پارا سلرانے گلتا رواحو ترمیزی وقال حدیث حسنن عنان اتماستو ای حدیث کی دا لفظ راغلے وی ففتحید عین فرد عین معنی فتحاو زبر رے قیلہ والصحاب باز محدیسین و دا سی ویلیدی چی داور یزدو ای وقیلہ چا دامنی هو ما عنا لک منہا و اذا غد كي سر غنديږي تالر من حد اسمانه اي بري چوري نو د اسمان ته نقشا اختاري از و هر و قراب الارث توي و زميد قف سرا وروي بكسره ها اوري وياتي پکا سرم شوي ا خراب او قراب و زمو اشهر و و اذا ما ته رمشورو سعودي کې اشهادو دي اصل کې د لفظ اشهرو دي دا دال لري بلکې را دا. وهو ما يقارب ملءها و اذا هروی چې نږدې وي د د دې مسجد تا عمر رضی الله عنهما روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یا معاشر النساء اے دلی د دل زنا را تصدق نه خیراتونه کوي خیر خیرات سره د دنیا او آخرت جوړيږي وا اکثرنا من الاستغفار اور ډیر ډیر استغفار وایي زنانو ته ویل فإِنِّي رَأَيْتُ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ بی بی شهه متا سو ته تلې ډیر د اور واله تاسو به جهنم ته ډېر زیات ځایې زی. قالت امراتٌ منھن ویل یو وی ځنانه دې صحابیا څننه وی مالنا اکثر اهل النار سشوی دي مونږ لره شي اور واله قالنا الله حبيب ورته تكسرنا اللعنه تاسلن ثوان فيوغل دیر وایې اے زنانو خلالان ثوان دیرې په فلا دی لانتی. ای دی لعنه تي ثلانه دی لعنه واتکفرن العشير او تاسود خاون ناشکری کوي فخذك د خاون ناشکری تقریبا په ټول زنانو کې موجود وي کوي د خاور مارئتمنا قسات عقل دا سے ناقص عقل او دین والا چې عقل کي نقصان دي او دین کي نقصان دي اغلب چې دا د غالب شي لذل فن فخاون د عقل من کنده تاسو نه اے سره د زنانو په مقابله کې عقل خاون نه وجي په غالب شي په غم خا دای پرسمون او رواجنو په دین کې د زنانو غالب وي حالت د زنانو ویلو ما نقصان د عقل د الله حبیبه زموږ د عقل او د دین نقصان سره قال <تصفيق> الله حبیب ورته شهادت امراتین گواهی د دو زنانو برابر د بشهادت رجل د یو سړي د گواهی سره لذا ستاسو د اقل نقصان لري وتم تسلیاما او دا زنانو وختي ري صورت په میاش کې لا تسلی د مجنکی یعنی د مصلول قابل نه ګره په زنانو باندې بیماری راځي د بیماری دارضی پدې کې د موز نشي کولې روز نشي د قران شریف تلاوت نشي کولې نو دا د دې د دین کمه ره مسلم کوي د دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله صلی باب بیان ما عد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه باب د په بیان د هغه سکی چې تیار کړی دی الله تعالی چې نوي دی دپارن مؤمنانو په جنت کې قال الله تعالی فرمایلی دی چې تعالی چنو دی او ګورو د مصنفین او عجیب شان دی دا حدیثو کتاب دی داوس خطمی نو مصنف رحمت الله دې کی اشاره دې لکې سمرا حدیث تقریبا 1000 پوری قریب احادیث چیرشه دی ها احادیثو بانے چی دا چا عملوی دا چی تیر شل دی تا مومنان وئی اوز دی مومنانو دا الله سا تیار کری دیکن دام مختی سمرا احادیث چی تیر شل نو ک ټول لی اسلام اغا آداب اوامر نواہی دا رنگی محرمات دا ټول ذکر شل نو مسلف رحمت اللہ علی وئی دا سمرا احادیث چی چاوی او پدی دا چا عملی لذا مومنان دیو مومنان دفر الله سے تیار کړی قال الله تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چلویدے 452 نمبر صفحہ ان المتقین بے متقیان فی جنات و عیون کی وئی و عیون او پسینو کی وئی مگر متقیان وئی متقیان غچاله وي چې د سترګو د غوغونو پرهیز دي د جبې پرهیز او چې د پرهیز زندگی نه سترګو پرهیز نشته چې الله سوی دي د د غوغونو د لاس د جبې پرهیز نشته نو غل دعوه نه مږي ايشک متقیان فجنن تنو چینو کی وای ادخلوا بسلام آمینین تای تابو وی لشی ور دنه شیدی جنت نو تپ سلامتی یا سرا او فمن امان بیای وانذعنا ما فی صدورهم من غل روع باس واغ چوی په د دوی کی من غل د سخفکان نا ادي پهلو یوخی نا او حسد دی نو دا گناه را باز یوقاتو کې دی یو اكيدې والے مؤمنان دی مسلمانان دی په پزړه کې او بل حقکان دي کینی حساد او بل سره نه چای په پړه کې یو بل حقکان نه نوراغلی ویته ل چې پولیس رات نه د مؤمنان ورتیر شي نو د جنت د دننه کې دون مخکې براګیر کړی شي په خپل منځ کې سخه قانون دی د دې فیصله او مافی به شي بدای شي جنت ته ور دنکی د ټولو جنتیا نو زړه ودا سی لکه دیو سړي نبا حفکان وی نبا پکې پریشاني وی ونازعنا ما فی صدورهم روع با باسوم گاږي پسينو د دې مؤمنانو تی وی من غل د صحبکان نا د صحبکان اخوانن دی ورونه وی علی اسور ر متقابلن او دی پتختون الناس یو یوبل تمخ مخا لا یمسهم فیها نسبن نور اسی کی دویت پدې کې څه څه کوله هم منها بمخرجين او نه به ایدې د ای جنتونو نرا رئیس تل شي جنت د سړي والي زينري وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلويده يا یا اي بندگان بندگانو جما على خوف عليكم اليوما نبي سيار پتا سنن رس ولا انتم تحزنون او نبتا تاسو خفاو غم جن دا کم بندگان دی اللذین آمنو داغ کسان دی چیمان روڑ بی آیات نازمو پایاتنو وکانو مسلمین او دیئی دی, دی امیشہ الله بی دار ادخل الجننط ورگنش جننطا انتم تاسو وعزواجکم استاسو بی بیانی تحبرون تاسو بخیص تکریشے خوشال وکریشے یتواف عليهم بسو خافت غرزول بشی پدوی باندې اغلوخی من زهبن د سروز ورو واقوا بن او تعالی او کیلا سنا وفيها او پدی جنتونو کی وای ماص تشتهي الانفس تشقو خوی د دوی نفسنا وتلذل اعیونو او پدی کی لذت او فن بيدستردو وانتم فيها خالدون یہی وتاسو پدے کی ہمیشہ وتلکل جنت الٹی او دا جنت هاغه دے ورشتمو حاچ پمی راس تر درکڑے سوتا سوتا دیما کن تم تعملون په سبب داغه چی وئی تاسو عمل کوم لکم فیھا فاکیھت کثیرۃ تاسو لپاره پدے کی میوی ډېرې منها او میونه تاخلون تاسو وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوې ان الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ دیشکا متقیان وی په زید امن او امان کې په جنات په جنتونو کې به وي او عيون او قصینو کې به یلبسون من سندوسین اګون دی بدای جامې د نرور خمنا او استرقن او د غټور متقابلین یو بل په خامخ مناسی کزا لیکدارنګ یوزے با قددوی سر بحور انعین آغا خوری غتستر گوالا یدعون راگواری بدئی فیها پدی جنتنو کی بکل فاکہتن حرمی و آمینین پام نومان پدی لا یزوکون فیها الموت نبس اکیدئی پدی که مرگ مرگ ببیان رازی اللہ الموت تلولا مگر مرگ رمبنے و غدی سکلے و وقاہم عذاب الجخیم او بچ ساتھی د وی لار رب د وی د عذاب د جهنم نا من رب د مهرباني رستا د رب د طرفنا ذلک دا فضل هو الفوز العظیم اوم دغه د کامیابی دی ويا وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوید ان لبرار لخی نعیم وای ویشکا نکان خامخ پنیمتونو کی بید على الارائک ينظرون او پتښتنو بناسي يوبل له بغوري تاريخو في وجوههم بي جانب په مخلو د دوی کې نظره النعيم غثر تازگي د نعمتو يو او سکول به شي پدوي د خالص شرابنا مختوم چ مہر بپلا ګلشوي او ختامو مسك داغ غمه مہر بيد مشک انبرنا ختامه مسک یو معنا داو ختامه مسک داغ اغمهر غید مشکم برونا یا اخرنه غټ بهسی اخرنه غټ به داس فن کئ چې داغې به د مشکم برو غلتی پوی وي او ذالکا او په حاصلون د تک نعمتو کې فلی یتنافسل متنافسون علیا تنافس المتنافسون من ديواثي من ساتنکی حوامزہو من تسنیم اوغرشنی وای دی شراب و سر من تسنیم د تسنیم نام تسنیم ش شیر عینن و ای وچینذت جنت یا شرب بهل مقربو اوس کی بادا غند الله غنزدکان او مقرب بن نگان. وایی علایات فی الباب کثیره معلومه آیاتونه په دې باب کې ډېر دی او معلوم دي د احاديث راویین راوی ته یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یې یاکل اهل الجنه فیها فراغ بکې جنتیان فیها پرې جنت کې ویشربونا اوساک بکې ولایته وتون دیتبا دغتو بولو ولا يم او د پوزله دندګی و ناروزی ولا بولون او نوګوار بول کای ولکن طعامهم ذاکا جوشا او دا طعام دي دیه داغز میدل بیوډی کار ه سورہ سورہ خراکو کی اسکاکو کی نیو ڈکار و دفلین روزی کرش حلمسک کرش حلمسک پشاند بوید مشک و انبرو یلہمون آت تسبیح و ردی دیکھ را دی چی خراک از میدل بڈکار وی و بعد روایتوں سراغ دی چی جننکی و سورہ سورہ نو کی اول ته واړه لوی بولنی د دو مز میدل بهې د د ترفونو د لاند د خپله به را شي او د غېپلی بوی م د مشککوبر و غمتی پهچغې سره بهوا مظم شي دلهماړ پر دواه خبرې در سرری کله ب ډی او کله به د طرخ د لاند د او د بعضې بې د بعضې ب یولحملون تصبیح دی طب اللحام کې دی شي د تصبیح د سبحان لاو او دا اللہ اکبر ویلو کما یلہمون النفس لکسنگ دیتا الہام کی دیشید ساہستو اے ساچ مونگ ہوتا سوالو پچھتا او زمونگ بے احتیارا سبحان اللہ واللہ اکبر روز او دا بطول مرجاری سولی رضی اللہ عنہ ہون روایت دے فرمائی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم فرمائی لی او تعالی اللہ تعالی و یا اللہ پائی لی حدیث قدسی لی اعددتو ما تیاری لی عبادی اسوالی ہی ما حاغنه مثلا لا اينن راعت ولا خطره على قلب بشر دي چا پزړه کوي ان شئ تم کومخه فر تعلم نفسن لو يفتسي نفس ما حاغنه متن اوفي لهم شي پټ کړی شي دي فورره تي اي احواليد وصلي الله قال هي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه واله وااليه ما يريد الا تدخلون الجنه بورد النقي جي جننا سوره القمر ندئ عاشق الدر لجسنگ اسسمي پشوي چشګمي او ولدا لشي جنت المؤمنان مسلمي فمالحسان چه دئی سرم علا عشد دیکھاؤ که بندرری ان انفیس دواعتن دوڑیر زیاد سی ان چه پڑکی گی پاکی زاعتن پا پڑکی گی زیم اڈالا ای مخونو بدا سه پڑکی گی پڑکی گی جنت زندگی بس اون پاغے کی بود نکی ولائی تغوتون لوی قضای حاجت زایت فلون اونب دخلین لاری تکی یم تخیتون آتو هم از زہر آودا سی در دیر پراکون بود نالت بوالای ورشقهم المس او ده دی بسوی ده مشقو امبرو ومجامرهم اولووا او ده دی ده آنگی هندی چوارتوئی دررت نشتا خود ده پارا پانگی ٹوکی بده او ده هندی چیعو خوشمی لرگی عمتی یا خاص کر حرمین ازوار او بی بی آنگی بی بی الحور العین او شکل ده یو سڑی او ته صورت دوالد دی ادمه چې ادمه نه اسلام او ستو شپته غزدای مانکه هر جن په ته غزوي 30 سال عمر وی او خپلنواله وی غزوي نه 10 کې قد وسوي شپته غزا خپلنواله و غزوي او د هر جنتي ناري نه زنا نه 30 سال وی تفق علیه و فی ریواتن البخاری په روایت بخاری شریف کی راغی و لوخی په دې کې وي په خیال له به <نبیتا> د مشکوبرو پهلییکل لواهن هم زوجانې کوبي بیاې بي او داه چې دد فښغمربی بیا یه مخص سااقما اشي هغه ن د د دوواړو دوه الله هم اه من حص وجهناې دغې تشببي رکن یاافوولمررج و جننتېبي بیاې داېدي لکه افوت کاني او مرجانان ملغرري داسې کانې د او غټ کاني ک د دننده یو جوړو دن داغی داغپند د پاسد دن نیم پپندی کی اخکاری لا اختلاف اس اختلاف پمند جنت یانو جنو یدوی بسنی قلب رجل وان دزرد یوست یو سبیقاہ بکرتن وعش او سہر و مازگاہی دا اللہ پاکی پیان قوله علی خلق رجل وی رواه لی اللہ مولا میلے دے خلق شنو دا پیدایت اعضوهم بزوم مهما و بعد و یا لا خلق رجل خلق اخلاق توئی کہ لا هما سحیحن و صنف رحمت الله بری درست دیالا یا علا خل و رضی اللہ عنہون روایت و ایرسل صلی اللہ علیہ وسلم قال سعلم صلی اللہ علیہ وسلم ربہ تپوس ما ادنا اہل ویسبئی معمولی مرتبه والے جنتیان نو منزلت او مرتبہ او درجہ یو سړی ییجی او دے برکی با ما ادخل اهل اللنتہ پر نکری شیبئی جنت جنت تا تیرلو کی اخرنی او د جهنم د اور نبیل الله او باسی د گناهونو د وزن به د تاب کم مرتبه والے جنتی د تو ویلی شی او ثور دن نشه کلو دے بوای ا ربہ جسنګ ورث قد نزل الناس منازل خلق و خوخ پل زیون رانیولی و قد ندرشوی خلق ملو منازر و آخذو و خرق پل زیون نیولی فیقالو لگو نو دتا بوئی لیا تا پا دیخلو ملک من ملوک الدنی فمثل دا باری دیو بادشاہ راہانو دا دنیا دنیا کی اوغت نغت بادشاہیوا نو خوخ دیشن رجرنت در ندر پیشی فیقولو ربوی تو نو دیبوئی ذرا رب بیراب زمافی رب العالمین بوئی تارا پاردازلو ومشلو ومشلو او پمسلل دی پمسلل دی پمسلل دی ایزم زلبانیو ای ربیت و ربیت اولو رب العالمین بولی بولی حالیهی بایز روایات اکی دایتی راگی دنیا شوا او دی دنیا شوا وشتحت نفسو او د دینا الاغوة تارا پستا دی زل اتعینوک غوصی کمل لذت فایقول له بوایت ربّی زراضی شم از ما ربے مددی دنیا یولس داو بده ادن جنتی قال علیہ السلام ویو رب اضا لهم منزله ویاکتی مرتبه والجن بسوکی ولعالمین ورتوی الا ادخوا کاسان تو غرس تو قامتهم بی یدی جماعرا دلل ترامتهم بیدی یعنی ما غرث اصل کی کرو لطوئی ما کرلی ده غیزت دی دوی پخپلو لاسو یعنی دیتا پخپلو لاسو عزت ورکڑی ده و ختمتو علیها و ما پاغی محر والی دی. فلم ترعینو نغسترگو لی دلی ندی ولم تسمع اوزنن او غبنوری دلی ندی ولم یختر علی قلب بشرین اوا غتچا په زړه کې تیر شي ويندي ارواح مسلمان دا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده قال فرمایي دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي اني لا اعلمو د شک زخام خافي جنم اخر اهل النار اغا خیرنی ده اور والا خروجم من نار چه غبروزی ده اور نار و آخر آهل الجنتی او اغا د جنت والا دخولن چه غبروزی ده جنت کا رجلن یو سڑے و یخرج من النار د بروزی ده اور نار حبوان او دا س پ خکوو سشکل کے وروزی فقور الله عض وجلله لهو رګلمین ببد تو فرمی از حلاار ش خف جننانو جنتوردن نشا فیاتی ہ نود به جنت تر راشي ف خلولی د ت به خیال کرا و سے ان مل آ چې او تو لوگو زیون او تا دا پارس پاتی نینی واپس راشی فیقی عرب بی ایز جتو ها مل آ ما خو جنت مندو چھوئے دے زمازی پکی نشتا پلتا از عبلار شا فتخ لیل جنتا توردن شا فیاتو راشی فیوحیلو الیه سب خیال کراوستی شی انہا مل آچ دا خود فیارجو واپس بطولو فتخ اللہ عز و جل رب العالمین بورتووی چلار شا ایز خلی الجنہ جنت توردن شفا این لکا مثل الدنیا تار پاردو تی دنیا او دی دنیا سر چلس دمر نور جمکی او لکا مثل آشت رتی انسال الدنیا تار دمر جنت سو دنیا گان امرا فیقود ندا مومن مستخیرنی بروزی الزت بوئی اتا صلیق تمان دا او کې د د ډېر افراغله ته جهنم غلواله نو رسول الله عليه وسلم اي وېشکه ما شو د الله میش تبسم او زه دي چې له جام او مب فکان یذالک ادنا اهلل الجمن کې ما د دا جنتیان وکم جن داغي بحال الله کوئی الله دې اعلی نه اعلی څنګه موږ نسبت نو غوړه کرم په نسبت غوړه متفق تابی موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم قال فرمائیلی مومنی فی الجنہ پارپ پا جنت کی لخیمہ و خیمہ لؤ جو وفتن دا دیکھ گا غ... مجو وفتن جو وفتن مجو وفتن چیغا بڈڑی غلر بڈڑی طول حافظ سمائی سکلے با پاسمان کی شکمی لئی اے یوم الغلر نبا حدا بشکیتن کی مؤمن فيها اهلون دا مؤمن د پاراب په دي کې اهل او عيال وي عليه المؤمن د رځ په فاغه هم بازن او بي بی بيانه به بازل رنوري په فرد کې وي متفقن عق وسن راع ويشغزر غزو ني وي دا رغازا دنا دي ته يو بل وي دا بي الله انه نور چې دبي صلى الله عليه واله وسلم د شجره تن یقینا چیزه اور سڑے الا غاس لوي چته ور کې یو غټشي نبي اغن پس تير فراق کم کې او غلطي وبات شي فاتشي لکه قران شریف کې الا كل دعاء مرن اي چګلن ديوي مي اتسناتن اي سل کل سوري دلال روان دي ني نو جنوري کې ما يقو او ديو اخلاصو ل سل کال دلان بمندوئی خسلو کالو کې باغیو سانگ ورویہو فی السحیحین ایز عبو حریر رضی اللہ عنہ دولا. ایلی دی ایسیر الراکب ویروان ای بیو سوری کی زل لها داغی سوری نسانگ کی بیعت سنت سلکال ما یقتعو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ قائلی دی انویشہ کا جنت والا خام خادیبی اہلالغرف ایلی قال الله تعالى خانوا لك هند باسد جي كچ ويني تا پركيدن كه الله في الافق افض اسمان من المشرق المشرق طرف يا مغرب تر اج سور طرف پडक وايي كه زر لاند راشكل نذا بعد خطب و ذمر المرتبي سبوري صحابه کرام و ان الله تعالى عليهم يا الله رسولا ميا ويرياو مرتبه ذلوي او لا يود دين بغیر بر شوكن رسيگي دل بیاو مرتبه قسم دی جما پاک آزاد سی دا وسيمان روړې په الله صدق وال مرسل سلام تصديق دا مرتبه او اني بده مؤمنان اللهم اجلنا منه فضلك ورحمتك وتفضل عليه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلي لق چرا اخي جي فترب يا دزي ننور خو په دنیا راخي او دما مافي هارا ديوي هندي او مرزه جنت کې ورغې ولي کټولم شي نو فاني دا ما ينفذ صاحب باغ مطلب تعالی الله نور روایت سے رسول علی وسلم قال فرمائی ان في سوقا کیو بازار و یاتونھا کل جمعۃ راضی و رضا جنتیا میں اے پا جنت کی شفا وہ یرزمن کرج میں ف اندازے دے برازی فتحو بازار دراش نور الوزی د شمال رفنا شمال علماء مخ قبله ولا شکم جوړيږي د دې چې هوا چې راواله دي آرام راوړي نوراوا بلوزی هه شمال دی طرفنا فتح صوفي نقرؤن لیدې پدې مخ وصيابهم د ریچامو فیزدادو نحسنن واه هوا کې ولله د سړجو فپس مشدي الاله اغه خپل اهل او عيال بيبي هورتا وزدادو و جمالا او د دې جو حسن جمال سي فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ نَدَي تباغ اهل عیال واللہ زمون ددا الله پس دا والله دې کتاب کې غلپی دا والله لقد إذتتم مسلمان بیا چې ورپس زمون نه حسن پا او احساس مزیا چي پور تراضی پخور کې به محسن سی وای راوا اځې کې علماء مسله ذکر کړه ارمان او لري دې کې رهن کې سوي نام لري دنیا تمتا سوغري حیات آنا یہ رکا ہے لے ریڈیول <سؤال> دنیا او بلا اجازتوں کو چھ بکر جناب مر وقت کی نکلتی تا کہ شاندہ باقی پرے چلی ای فغزوری ر جبلہ تم ناظم فلانے اونتے بازار گزری دے ور گور جنت کے بم گورے زنانہ بازار کی نکلتی سڑی بار دی رہی پکوڑو کی بدانواش ذکر حور المقصورات فی الخياب او کی بندی اس در چہ جنت یی ملغلی پوری خوا غیر بیان بیوب اور سڑی بازار نزد و زنانو په خیال ديزه بازار راړه شو رواه دی وجہ دنیا بلا ضرورت چ ضرورت سي لكن زنان نو دال لړشګ نه بازار رضی الله انهو رواه رسول الله صلی الله علیه الی انا اهل الجنه او نل غرف قام خاويني بالا هم جنت کې كما ترونل کما لقد مينی اغثور پاسو کې متفقن علی